Eta putzen mankizuna berriz abilan, laugaren urtea biatzen dugoto. Demorafite pasten dela, eh? Somataliz gana duzideia hori. Iru urte zer da, eh? azkenean laukakots, bost egunta, berroita, miliar urte dituelarik gure lurrak edo amalurrak. Hmm, bere, azken urtean, eh? Gainera ospatzen ari dela, hmm. Bai, nik ere ipatuko dut, ipar eta estatu batuen artean, tentsioa igotzen ari baita iduriz. Eh? Alarma gorria piztuada. Bon, prentxak bedelen piztu du, alarma hori. Eh? Goizean, Center entzunez, iratzari naiz. Bai, barkatu, batieti eta Kristof. Beinen, goizberri entzuten badut iduritzen zait, OE-an, orenik lanean, ari naizela. Beraz, franzenter. Bref. Beinen beste, hamex gaiztzo bat zen, goizuntan. Guerre nucléaire à Byatsenda. Nouvelle escalade dans la crise qui oppose les États-Unis à la Corée du Nord qui a décidé de réactiver une centrale nucléaire qui pourrait être utilisée à des fins militaires. Le régime communiste nous avait habitué à la provocation mais cette fois, il est allé très loin dans la surenchère en menaçant les États-Unis de frappe nucléaires. Uh, itxe inbarkatu behinan, soinu hauek, bi mila eta bikoak dira duela ama bozturte bergauza gertatu zen estatu batuak eta Ipar artean, mehatsuak bata abestearen artean, eta azkenean, pitzikez. Bera zaldi duntan, pitilinen konkurtsoa, Donald Trump eta Kim Jong-unen artean da. Soinek du lo diena, mi xilo ahondiena biztan dena. Lashai, ez du tiratuko, Ipar ez du interesik tiratzeko. Bere mi xilo mina min ahondien egiten aldu, hori egia da. Baren fite kalmatua izan endan aski, eh? eta abiatu gerla fite galduko luke. Zergatik joko hori, bai ustoki, estatu batuak ala ere urrona txiketzeko, baren lurretarik. La diote, zuek, bederen, et ils se disent, si Kadhafi, si Saddam Hussein avait eu l'arme nucléaire, mm. il sera encore vivant et au pouvoir, aussi bien à Tripoli qu'à Bagdad. Petit-lin, leïak etak, c'est-à-dire qu'il y a un peu de choses, et qu'il y a un peu de choses, et qu'il y a un peu de venezuel, il y a Neopalpa Donald Trumpi » Pimpirinak, gure gauak ere kutsatzen hal, baititu, urtea estapenean... Deskubritu duten pimpirina da hau, estatu batuetako izena berriz, edo presidentaren izena berriz hartu dute izendatzeko pimpirin edera hau. Berdinak dira, gaineko ilemeta hori hori hor, ba ikizue, neopalpa Donald Trumpik ere badu. Bailan ez tutuzte pimpirin horrek nuklear balixaren kodeak esku artean dituenik. Eta bederen momentuz, prentsari esker, ez da Trump kontsidratua gizon eroa bezala. Anantzia eh, dugu pixka bat pixkat Landia zelar eregi sonori eroagotzat baitute Kim Jong-un erreski gogotatzena aaldena. Lasai low egin enttzuleak ez da gerla nuklearik abiatuko. Ez da ipar koreatik abiatuko bederen, Konfiantsa egiten aldatien zuleak. Eh? Dula urte bat justu abisatu nuen eh? Donald Trump troll bat da. Clintonek irabazi dezan ezagitte hor hegeskiago, Ez da inoiz Estatu Batuetako presidente izanen. Ahazoinuenez, aregoazen beraz, urte bat gehitzera, hitz eta putzekin gure gaizo lugari. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Hitz eta putz eta gaizo klod gean Gaizo klod gehan, bere ilea, painzaileak, bera baino gehiago irabazten du, eh? Karkulak egin ditu eta plenitzeko adazinez. Frantziako barne ministroaren primak haipatu dituzte, goizeko emankizun batean, uh, elkabaxen gomita zen, ez uh, da kitgiago sekatetan hariren, bera diruz pagatzen ziren prima dudakor eta mintzatu dira, eh? Bi urteko presondegira kondenatu izan baita gean, Kaxazio gortera jo du, eh? bera, bistanda, Espita et Moi, j'ai fait le calcul un jour de savoir ce que je percevais comme directeur du cabinet du intérieur, traitement et primes comprises, 27 euros de l'heure. Bon, c'est ce et que mon coiffeur ferçoit en 1/2. C'est la Gaizoa bere, bere, bere, ilea paintzailea bezain bat ez, baina gutiago irabazten du zinez ez da justiziarik mundu untan. Itzeta putz, laster gurekin izango da, Francis. Bai, Bai, Francis, musikaz aritzeko, deskubriara ziko dauku pertsona bat, kusiko zin, tezgarria. Altsatu taldea, are, horrekin astengira, telebizta utz, irratia pitz, hau da, itzeta putz, emankizunaren, leba, ah. Telebista piztu, telebista hitzali Ez zaitez kontrolatzen uzzi Zure behatza baita kadabil Zure garunak berrizezu eginkizunik Edo nonke dira diren agusi Benadago manipulaturik Ez azu inoi kontroladera Sistemonen armanik gogokoena Kontrolatuna igaituzte Betxean izin dik nahi gaituzte, kontrolatu nahi gaituzte. Kontrola akaderatera, bizitza zoza kontrola, beti zabiltza telebistaren aurrean, zazu inoiz kontrolatuta zaudela. Kontrola akaderatera, bizitza zoza kontrola, beti zabiltza telebistaren aurrean, zazu inoiz kontrolatuta zaudela. he vista bistu telebistaiz tali estaitez kontrola frenuzi Kontrola, beti zabitza telebistaren aurrean Zazu inoiz kontrolatuta zaudela Telebista izali, telebista izali Kontrola, kalera tera, bizitaz goza kontrola Beti zabitza telebistaren aurrean Zuin oiz kontrolatuta zaudela Kontrola, kader atera, bizitza zgoza, kontrola, beti zabintza... Hala, hemen, simplekile uh, gana, taldeak dion bezala, karrika atera, karikara atera, ez zahantz, telebista kontrolatzen zaitu dela, dira, baina telebista utzi ratiapitz, zauda itzetaputzen lema eta geldituko da urten ere eta segitzen dugu gure kronikalari berri batekin! Eta gurekin itzetaputzen mankizunean lagun berri bat! Francis! Francis, txaldeon! Txaldeon! Usatu <laughs> berko nizori, eh? Aiztazure egiazko izena? <t 'en> bai, paperetan, bai. Francis... Paperetan egiazki euh... bai bine. Jende gutzik adaitzena o Francis. Bada, jantzabat, nukusta. <laughs> Sekula nusatu eztena, eta beste beste bat edo ezto, erakasle kolonialista bat zua garaian, ere? Zatenako nartzen. Francis Bidach. <t 'en> Francis Bidach, hala. Badu gainela Francis izenak uh, franziarekin, euh, ah, ez? Ha, ah. Francis. Iduriz bai, -erotik. <laughs> erotik. Erotik, erotuik franziarekin. <laughs> Bo, orduan, uh, zurekilan, uh, be, hemen txe hitz uh, da putzen, uh, ba, mintzatzuko gira, tarteka, pelin mm -hmm. kantatuko ere, zarratik ez. Euskal uh, Uskal mintzatzeko tenoria izanen baita. Guti gara bera, nundi joanen gira. Ze bidetik. Ze bidetik, ez dakit. Ez dugu, arras, uh, uh, aldigu ziz, pixkatu impruhizaketa muduan izanen da, berba binen, holako zer leku duen da ginen, psikatas, eskuak iratiegmundatu sinten. Estaba idatik, ea eh, kantuak zeliku duen. C'est berzaion, cantou à Versailles. Schqual cantua, la cantu gusia kala. Mm. De nari de qui Versailles. Schqual iratieg, schqual Zer da schqual cantua? Ah, ba dira hala, hartze txipe bat eta mundu bat zabalduko da, idekiko da uste. egin ginen bai eztabaida bat uh, joan ortean aski Nein, orte mugakari or, bai, entzunten? gure irratiaren orte eta be, euskal musikaz mintzatzen ideia eta azkinean hartu ginen euskal musika definitzia ere piskat komplikatia zela mm -hmm. eta aipatzen bain badugu dugu trikitisa euskal instrumentu badela dela egin ginen orrek ere beste non du ere jatorria mm -hmm. Edina eta beste eta Ba esku alkantuan ere nintzen atzu pentsatzen zer da zer da esku alkantuan no bon, <gibitza> betaba egtzen sartukoen. E Sanu eta iseltsu egen artetian eta hortik <gibitza> pasatuik eta nori egiten zaio alt zaio bai eskukanto da edo besteari ez. Euska ja. zaari dena? Euskola zi den bako eskukantaria da printzipioez mm. bai. Baina, azkenean ere Michele Tseberri haipatzen ma duzu, hainitzak ez dute kontsideratzen ere pertsona hori Michele Tseberri delako, e, Francesc e, Imnoa kantatuzi lako dibidez, mm -hmm. baina Euskaraz kantatzen du, Euskar bai? kantua kartzen ditu berriz. Bai. Euskar kantu saaren estetikatik eh, agian urbilagoa. Eh. Petik bad bai edo ah, beste beste ainiz bai, en fin, gainer, está aquí, está aquí. Está bai tes pala hori dena. Horiena fingatzienen. Bon, hola, hor tan gira. Mm. Hop, <risa> Hau anzidu te, iratiko usaitzagak. Chop, bakiatu, eh? <risa> eh. Ori musika polita. Hau musika polita. Bon, zergai patzen dugu eguna turistira artistabatekin, baiztasu zure killan berrikoa ie USB gakoa k badira eta horren barnean dena sartzen al da. Bai. Mm. Hashteko, no. lasaiki hashteko, bai uh, nahi zurekin uh, blind test deitzen dituzten holako batzun, gandai du itxuki uh, itxumandoka, jubiltzea holako <hazitzen> zait kantu uh, bat entzun eta hea ezagutzen duzun eta e lehenik, lehen bat ikusteko hea zerretzen duzun Baino, hor txe Baino <hazitzen> A berda itcha une dira geinak. du xege da beter. Aunde Janik. S'arrêtait Janik s'arrêtait Soinua referen ba, e eh uh, soilu <laughs> entzunez ba soiluak saarebaiten du eh staweikoa gravaketa ere ez sta bateikoa si ki du Grabaketa zahar bat da eh janik Nik ere hantzia ah, ut zo so inden hoie minan... Bekerhan, a... Begi piano utaz. Nik ere kuxiadu minan hantzia utazten. Euskaldu nagara. Estutte... Euskaldu nagara. gara nagara, hori da. Euskaldu nagara. Euskaldu nagara. Nok da hor, zer da musika hori? Bera, sori nik edeskobritu dudut dola gutti... Bilbo ko lagun bat zuen etxen... Bilbo aldean, familia bat... Uh, Eskual kantuaren enziklopedia bat duena, kasik ah, irratian uh, duzien ordinarielon baino kantu gehiago baituztenik uste. Ah, diska guziak hartu bildu uh, ordinarielon ezagri, eta uste dut eskual diskoteka osoa kasik baduten azken berrogi urte hauetako ah, diska bai. Eta horien artean ez dakit nola, zerri batu ginen horren entzuteratorien zunaziz hau no. behaz deitzen da, William S. Ese batekin, Fischer deitzen da. Mm -hmm. Hau, Amerikar uh, uh, bat Bici da, saxo eta eh? tecla jole bat, bizi da, noa, hoita ama, mila behatzi unta, hoita ama bostean sortu a Mississipin, no? eta horrek studio musikaria izan da, Lusaz, eta hainitz, uh, adibidez, Ray Charleszekina izan da eduriz, Mediwaterszekin, mm horako -hmm. izen famatu batzuekin, <laughs> besteak beste. Berre diskak ere atera ditu, gutti, misiki gutti gehienetan, beste entzatai zela studioetan, zain, mm. ostakite Ameriketan. Han. Eta badu diska bat aske edega dena, interneten atzama dena, cirkelz, girobizka atohtakoa hor, uh, irutan noita hamarkadan gira hor, mm. irutan noita hamabian. eta Amabiana. Eta hunek, hegi gogoarekin plazaratu zuen, esan ganei du, hemen, Unat etorri tipo hori. Ados. Uh, Ameriketako belz bat da, eta musikari. Eta hori, usta genolaz. Ez da esetasun handirik. Enternetan mm. miatzen duzularik larik, hartzen duzu diska hori, akel ari itzen dena. Eta, eta idurriz musikariak ere, ez dut, hainbeste uh, miniatu ere, baina uste dut, uh, hemen dela, hemengo musikari batzuekin. Ibili dela, eta kantu batzu maitatu ditu, me, Hala, bueno, hartzeko da zen, bat dira kantu edar batzu, ginen beste batzu, hartu hito hau bezala, ez da baita espada, hartzen bat duzu, oinagizko er, kantu biziki, nix du, goztu historio bat da binan. Eta hau? Ja, zaino txun. Hala. Usa ya maino polikiago, ere maiten du, eh? Zendak? Zau tuzu? Zorik eginiula. Horrek badu gracia, Janik... Uh, uh, Emenko, serian bada beste bat biziki... Zatoutzatuei... Uh, beste uh, dut. Uh, Tiptua, keinukari gira, bera zentzatzu, egen zentzuteko behinen. Ah, bai, bai, bai. Compreintu dut. Tak. Xik uh, den uler zertzen, manan. <tip> Etz exemplar indicates eta he awardar, letak d sympath Eんjacku bankakia? terren luضene stateitu behBraunaren ikiGunzious da Touka iliyaki ikgari wonenki mon curs heldu heldu gentzia ara bat bidu lau possei sasvi Bitsia da zenako, ba, zergatik ez azkenean, emendik pastu dudain txegur musikari hau, Aha. musikari interesatzenen pertsona bat, hmm. muskalerian uh, kantuak deskubritu eta berri zartu ditu bere uh, masinak ilana. Eh? Be, gero, bitsi, hori egitean nik, hori egitean nik, hori egitean nik, hori egitean dugu, hori egitean dugu, badela hori, ez atera bide bat mainan. Molde bat, eskoal kantutegiaren baliatzeko. Egibetip mm. etzatzen, eskoal kantutegia dela uh, manusek badute, jazz zian bada, bada olako klasikoan ere bada. Eh. Bada behi zartzeko mentura, erperteo bat da. Badira melodia edar batzu, baliatzen alitzuzu, beste molde bat ez. Jostatu horrekila, no? Jostatu horrekila, erperteo horrekina izetahitzaak, pizkat zarkituak edo, baina uh, jaz uh, munduan ibiltzen uh, dira uh, manuse uh, musikariak. Ari dira, Django musikekin, ez dute, kasik, fitzik sohtzen, musikik gutzi sohtzen, mm. ente bine. Hori berbaliatuz, ari dira eta... Enaok ez dut bentsatzen zahakkeria bat denik. Mm. Eta beraz, nik, nik, nik maite dut ide jauri eta pirka Atsimantaralik hori hirutan, eta hama bian, Amerikako horrek horrek hori egintzuela, basatu emendik eta pentsatu hori egiten hori hori alnuke kantu tegiorekin, edo kantu tegiorekin parte batekin. Gero hautaketan... Bala, gauza bereziak, eh. Egin du hau, akelarri sokta, eta bada beste akelarri sokta bat, hiru. E, akelarri sokta, hiru. Bira, bi hirik ezta. Pentsazun disko atsemaiteko komplikatoa izan behar dela, eh? Bai, zutuzte atsemaitean den. Interneten gero kantu guzi horiek a, gertzen dira, banaka, YouTube hortan eta... Ados. Eta agertzen da ere akelarri hori eta hiru hoktan, kasik berdinak badira, bina badira beste batzu ere. Hiru garrinean badai duriz goizu eta... Muxi, muxikoa, idatziada M-U-I-C-O-A mm. Muxikoak hartu mm. duela, minan hori ezin da entzun, ez tutelortu entzuten eta agurxi berua ere badu eta baditu hori uh, mm. da autaketan nik bitxetxamaiten duzen eta eh? hori hazu silla galeria bat sta bad biru la ezta sta le hen cantop juts zerg zer dan dort dan gois e, galderada no he zagututu euskaleria din dela ikorzan se referencia mushika le propo da ko, norek, e eh, badu lotura bat hirugarrenean bai hori sinuen fernando unchain gnaidu el segoriko Ah. Fernandoza da gitarista, kantari, uh, altzegorreko muska. Beraz, hor, bada interneten jotzen duzularik, bada lutura bat, bien izenaka gertzen ah. dira. Beraz, ez dakit bera izetako disketseko zer bat zenez, mm. edo nola zezagutu duen binen. Tuan, txateik egin akitea, lehle? Baginuk egin, minutako kronikaren zat, me, uste dut, hain zen, Ta chez ta chanson géaiguche qu'elle est nouvelle. Ta typolie bicylique on voudrait ça. Est-ce que on va y la tannoyer Ta biurete dit tôt. Mais non. Tu en vas laver da. Fernando on um bera bizirik da ere. Mais ça elle s'gorie quoi da gauzak sa... Pushimi Hori comme ça que j'acquitte ça. Voilà. Mori yon de quoi chronique va t'en ça. En, en gildus, we, gaitus, we, madaki, Williams Fischer, Fischer bai. in English, eta kantatzen ditu, pelio, ez ditu kantatzen. Mada, eguntzo batez, eguntzo oh, batez, nindagoela harik, maiteño harikin. Zala bestaik, dut. Gurea da, eta. gurea da, balio du gurea da, ere zenta, gurea da, baina, festabizik. Pelio Jochepe? Pelio Jochepe, egia, egia, egia, Bon, mais goulé à d'aller qu'il n'y a qu'il voilà. n'y Allez, dis Francis Bidard, <rire> Mielechker, et à euh, Sadiouik. Mm. <laughs> Amar, garen amarkadako soinuak hemen uh, hartuak uh, eta itzeta laster uh, gure gomita marga forestiek azetaria izango da. Prentxaurreko batean zena txalde honetan Bayonan, Bayonako Xanti Espiritu Zubia, etxidute. gau rabi zuten gaur tika intzina amarrila betez, obrak egiteko, horrek... Arazoak sortuko ditu bideetan autolego gehiago, baionain guruetan, espaitzen askigoi arte, uh, galderak eginen da laster berazka zetariari. Mementuz, bostak eterdi, Euskaliratietan berriak zurekin Bernadetar gain. Eskola publikoa eta ikastola teilatu beraren pean jendaian hiriak behitudu hiri erdiko eskola publikoaren egoitza eta hor dira, bi ikastetxeak eunta hogoi bat aur dira ikastolana eta bere eunta amak bat eskola publikoan jaz zonbait ez izan baziren bi eskolak elgarren onduan izeiteko sartzeuntako gauzak lainotu dira. Eta bokalean ikastola begiak dituateak zabaldu sei ikasleekin jaugorien ingurua ez da euskalduna ikastolaren autoua egin dute halaiki bojasuek okzinanda kalandreta ere izan beagazen den bora baina noentzat ez da izen emaiterik izan halaiki ikastola xeea bideratu da. Ipare euskal eriko alderdi sozialista eraiki hori da medi uraui sozialisten kontseiluko kidearen iduriko aterabidea, sozialisten bosetan galtzearen ondotik, hainutzek ez dute gehiago konfientziarik alderdian, haute txiek utzi dute alderdia eta behitzeko behar haundia badela erran dauku medi urauik, bere iduriko aherzale eta berde etaik ik hurbildu beharko dira bizidik irauteko entzunen dugu sarri. Eta frantziako lehen ministroa eskualerian igurikatua hiru asteren burian, hendaian iraganen den hiritipien biltzarrerat ditekoa da. Berri hauek abarnatuko ditugu, seionetan sarri arte. Ire hilaren lauean, euskal irratien sartzea. Goizeko sei akterrietatik gaueko amaiketagat, programazio berria eskainiko dugu. Oiturazko emankizunak eta berri guntzak entzuteko aukera izango duzuetan. Euskal sartzean irailaren ire hilaren lauean. Iso! Ostegunean, iso, iso! Oste iso emankizuna itzultzen da i begi hori asteko Euskal Herrikoa ez den talderik euskaldunena gurekin izanen da. Zearen taldea Horen batez ettu gizezenaren eessumaren ezagutza egitera. Isu emankizuna, ostegunean ajatzeko bedeatzitan. I Itxi manka. Utsumandokan Charles Bidege mendebaleko aizetas aiko zaiki. Pajaanekkuuan hitzetan detzen dute itsas Gerardo Mungia, Pintxe, pintxeen affartaekin nahikogia Euskal Herriko, historia baten aipatzen beak bizituta kua, dana zen erlijione inguruan kokatua. Dana, zen pekatua bat. Kolaboratzaile berri den Juzef Karikabera txotitzekin zinen zaiku eta Daniel Landarten kanta gintzalat sartuko gian. Gazte gazterik bai euskaltzale bai abertzale bi urtun intzen. Utsumandoka aste hartez zazpitan aste lauetan. Utsumandoko! Linki argindararen kondatzeko gailuak ojartzun frango sohtzen du egin ediz sozietatea, ari da etxe zonbaitzutan eta apartamendu zonbaitzutan kontnagailu horren pausatzen, kontsumitzaile bako libertatea trabatzen duela horrek, salatzen dute hainbat instituzioek, Gailunen barnatzeko, osase erriko maite etxeberria hausapesa, eta Baionako erriko etxetik Jean-Claude Iriart oposizioko haute aste aste hartuntako goiz goizberin. Hizetaz hitzeeta potz hitzeeta hitzeeta hitzeeta potzki hiteta hitzeeta hitzeeta. Poiturak ez aldatzen hitzeeta putzen segitzen dugu. Uh, Prentxaren itzuliarekin. Berria. Eusen, ordu honetan gaiinagusi, bernate txepare liseo alde batetik zabalik da liseo berria. Amabi hilabeteko lanen ondotiek irureun ikasle hartuko ditu gaur tik baionako liseo berriak. Ire ilaren egingo dute inaugurazio ekitaldi ofiziala. Uh, gaur hasi da beraz ikastortea lapurdi nafarroa garaia eta berea eta suberuko ikastetxe eta Doko, egunetan asiko da, Araba, Bizkaia, eta Gipuzkoan uh, Bayonako Lizeo berria ere nagusik, azeta puntu eusen, bideobat uh, ere proposatzen du, uh, goizuntako, idekidura, eta lehen egunaz, besteak beste beraz, Bayonako Lizeo Udako ikastaroak bestalde behian militarrak irakazle Euskal Herriko Unibertsitateko Udako ikastaroetan, hau da titulua. Espainiako armadako general Juan Antonio Molinerek zabaldu du Europaren segurtasuna eta defentsa izeneko ikastaroa. Intesgarri amaiten du. Espainiako defentsa ministerioak beraz babestutako ikastaroa da eta bertan emanen du itzaldia Molinerek militares jantzia uh, zehazki izpide izan du, Espaniak nazioarteko segurtasun erakundetan duen zeregina. Nazioartean gure interesak babesteko diplomaziaz gain, beharrezkoada gillag militar ona izaitea. Ara zer erran eta gogorara zi, si, Espania dela munduan bigerren Estatua nazioarteko operazioatan soldadu gehien dituena. Ara, balio du arro izaitia, berrian, hemen haipagai, jamezala. Alde bakarreko buru, jabetzea, edo buru jabetza sozialerako prozesuaren alde egin dute elak eta labek. Bi sindikatuak beraz elkartu dira, eaiotari kritika egin diote kataluniarekiko Elkartasun falta gertzea egotzita. Eta horren, atzean, prozesua aktibatzeko borondaterik eza dagoela salatu dute. Eri bat garela eta erabakitzeko eskubidea dugula, aitortu, nahi dugu, zerra dira ziduten, Berrian, herramezara, seheta esunak eta, xunak, eta uh, Katalunia barkatu argian nagusi Kataluniako referenduma. Biltzenari delarik eta pak segitzen dituzte zergak biltzeko erakundea sortu baitu generila, generalitatea Kataluni, Kataluniako zergagenzia aurkeztu du astele nuntan Kataluniako gobernuak horela aurgiaren lehenaren erreferendumeean kataalanek independentziaren aldeko botoa emaiten badute independentzia adarrikatzen zergak bildu ahal izango ditu Kataluniako gobernuak konkretizatuz azkenean hoian helburua, izkuntza politika ere aipaga jargian ez da eksistitzen izkuntza globalik ideologia utxada. Espainiako estatuan asko dira elebakartasunean ezia eta gainera elebakartasun horretaz ahodena eta horrek ideologia supremazista izlatzen du. Mozoen buruak, eh, kataluniako poliziaren eh, buruak, katalan katalanez itzegiteak eda bide Espainiak aserretu zituela, abia puntu hartuta izkuntzan ideologia eta politikazioaz, galdetu diote Juan Carlos Moreno Cabrera izkuntzalariari argian, aipagai. Gazeta punto eusen bestalde, desagmeari buruzko hitzaldia Europar lege biltzarean. Friendship taldeak desagmeari buruzko itzaldi bat antolatu du Europar lege biltzarean. Desagmearen prozesua Euskal bake irankor baterantz, lelopean prestatu duen ekimena billar. I da ganenda. Ondarribiko Jaizkibel Compañia indarciu alardeari begira. Gai giroa, euskal giroa, hiru ezaugarri horiek izan zituen joaren larunbatean Ondarribian Jaizkibel Compañia parekideak egindako lehenengo entxegoak aurtengo Alardeari begira. Eta sartze komplikatua urdinarben, hau da, media bazken titulua. Urdinarbeko sartze komplikatua zergatik, alde batetik uh, be, autua egin behar izan baita. Lauegun, alabostegun ko hastearen zat, eta bestetik kontratu lagunduen ezestatziak sortzen dituen arazoak. Urdinarben uh, den arazoa berazemen media bazken Aipagai eta Eduar Filip ere, media bazken lehen gaietan franziako ministroa, hor izanen baita Euskal Herrian behietan haipatzen ginoen endaian irailaren ogeita batean. Eta zudu ezten altiz tituluna gusia mael izen um, desagertzea, eta uh, atxilotu duten pertsonaren inguruan Lortzen ari direla zerbait aurkitzen iruri haudatitulu nagusia ziuzten eta bestalde, langile independenteak haste uh, artean aurkeztuko den erreformaren ondotik zer bilakatuko dira langile hauek ziuzten egiten duten galdera, hau zen gure penntzaren itzulia mementukotz hitz eta potzimakkizunean itzeta. Musika pixka bat, hare, musika pelasekin eta mm, laster gurekin izango dugu. Marga forestiek azetaria, baiunako zubifamatua ipatuko dugu. Arrizko zubia etxiko dutea mar hilabetez autolegoak eraginen note ditu, ez? Idurizaz, aterabideak proposatzen ditu erriak eta elkargoak, hortaz, hariko gira laster. Shua dela badio, pelas, entzuten nagoa. hau bi ama bost urtzean atera lehen lan luzea edo lehen diskoa eta um, Cowboys Orkestra saioak e deitzen dena eta unai pelaio Donostiaga da pelas pertsona bat beraz, bakarlari lanetan talde batekin grabatu du hemen diskoa eta or, be disko berri bat du aurkezten kantu hau aintzin jasta bat sua dela badio kantua seiak lor denguti dira itzetaputzen, gure gomitarekin segitzen dugu. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Bai honako bidea hartuko dugu, bidea justuki aipatzeko bideetan uh, beti autoleroak uh, aipatzen ditugu uda eta berdien sartze untatik entzina ere, uh, ebe... Muga berezi bat sortuko duen uh, aldaketa baiionan xipiritu zubiaren hestea aipatu zuten baiionako zubi famatu hori uh, baiiona handia eta Santpir xaipiritu auzoaren arteko arrizko zubi hori gaurtik ainzina etxia da printntsa horreko bat egin dute attxaldeuntan hortaz mintzatzeko gurekin margrafogztie etxalde honaxaldeza Prentxaurrekuan baitzinen, atxalde untan, orduan zubian zena prentxaurrekori pentsatzen dut, edo Bai, zubia justu, zubira igo intzinan den esoget plaza untan, egin dute egin prentxaurrekua. Horberan bazen Baionako auzapesa, janjonez garaie, eta elkargoko ardua adun bat, garaioaz arduratzen den, klodo oliv, berabaita orta Uh, beraz, horkeztu dute, eh? pixkat uh, proiektu hori, ez da zen. Uh, ama hilabetez itxe ezenen baita, bayonako, Santa espiritu, subia. Huan pasatzen alko da, uh, oinez, eta biziketaz, uh, biziketaz, gainean izan gabe, beharko da zango apauzatu. Hori mm. beraz, uh, datogen, uh, uda, arte, hola uh, izanen da, eta bayonara, beharko dute, hori uh, aitu uh, datu. Huan, xanta, espiritu, subia, uh, hasik eginen du eun tabureitamak urte Estela dela eh, izan eh, bai, zubi biziki zahada, eh, beraz eh, behar eskoak diren obrak eginen dituzte hor eh, eh, beraz amajila betez, basuten horrendik eh, eh, denbora piskat 2008 arte zuten eh, obra hoen antolatzeko, baina nera bakidute beraz eh, denbora berean trambusaren bidea egiten eh, ari baita ere eh, obra guziak eh, elkartzea eta hola amajila betez eh, Il y a un HTA, État de Braguysiak, et il y a bi hori jamezzala bizki zaaga da zaharkitua da eta egin eginuzten horetan, uh, eh? besteak beste pixkatu odokorki uh, struktura betoez uh, baita uh, bete hori igatzen da, urarekin uh, euriarekin berazuri begitu beharko dute uh, indartu uh, zubiak dituen bioain edo inagi hauek ere bejiz uh, konpondu begitu, E, espaloiak ere handituuko dituzte jende zate ibiltzeko, e, Hori dena, beraz eta urari ere e, eta anxiite hori urari hor e, egiteko um, obrak dituzte e, zubi e, hor e, atxikiteko horiak e, ez, ez igatzeko eta urak e, ez igatzeko ere e, ber zabeite ere aste hontan beraz aste osoan... E, Zubia etxe zenenda, e, oinez diren entzatere, azkenan zenta e, amianta hori badela ejendute e, lujean edo, edo bideetan ditura e, zahak direnez hori erabiltzen zuten e, betuia eta spaloia indartzeko beraz hori dena kendu behko da, e, eta aste osoan beraz e, osoki etxia izango da, zingora pasa, e, ez da oinez eta, eta bisikletez. Hato, sordono, herren eh, bezala Zubia etxia, eh, badirelako bi proiektu Zubi horren inguruan, alde batetik indartza ta orren, beritzea, eta Zubi berri horren, dozahar horren berritzea, eta Trambus berria, beraz bai hori, eh, instalatzen ari baita, obrakasiak dira, bai leku desberdinetan eh, eta ez bai honan bakarrik inguruetan, eh, Trambus Horrek zer behar du, azkenean obrak egin behar bali madera pasasteko zubian, uh, zein etakoak dira zergatik, uh, obrak trambush horrentzat. Geheren ez dute soberai patu trambusha, trambusha gauk, uh, gehiago zubian uh, uh, uh, behitzen nintzatzu uh, dira. Meinen uh, trambusha pasatuko da, zubie eh, horren gainean, beraz, Bidea egin berko zaio, berari ere, geranik euh, autobusa bide bat bada, horan ezakitzu san e, duten beste bide bat, edo hortik pasatuko den, hori e, egin anzute sobera, sobera ipatu, e, gai hori, baina hori e, izanen da, e, bidea bidea egokitu trambusaren e, pasatzeari. Euh, o brak, sekoztu kango dute, nork dirustatuko du hori dena? Hauan uh, kostua, eh, um, zubiaren behitzeaz, eh, laukakotxei eh, milioi eurokoa izango da, eh, eta oh, tanpartazuko du eh, garaioaren sindikatak, puteun eh, mila euroko eh, diru emaitza eginen du, eta mementuko, haibatu eh, dute departamentoari, ere eh, galdera eginen dutela, ez dute oraindik eh, iduriz, Eh, diduztatze guzia egina, epatzemaz eh, baitzen jarrenetxe gaiak, horrein no direla eh, izunetan didela, departamentoari eh, eh, didela, abiskat, be, justifikatzen, eh, egin behar hauek, obra hauek zerretik egin behar den, eta didu horrean eh, guaitan dira gehiagoan. Uh -huh. uh, Zer bat demora, beraz, uh, irango du horre guziak? Oan, bezala, e, gauk gauk, gauk zigoitzi, eta ama gilabetez, beraz, datogen, ekaina arte etxea izanen da, e, beraz, e, leno gamezala haste untan, etxe izanen da, eta justu e, pasatzen halko da, e, ba, autobusara erabili beharko da, e, beste bidetatik e, E, pasatzeko. eh, bat ere zona ipatu baina e, denbora berana, e, move kagika baiona ere etxia izanen da eta hori sei labetez, eh, autoak ezingo dira, autoak ezingo dira pasa, eh, ogere oraindik e, gauzak egiteko, jo e, nen uzan nere itzi zuten, ogetzen dira urtas betranbusarentzat, estuki. La veraz, eh, dizu ez dela ora indik buka tu, veraz ogere, e, beste trababat, distant e, lenta te gehen sant espirituko distant lenta pizka ...komplikatu zen den baita, beste aldera pasatzeko. Mm -hmm. Bai, ona pixkat maustua azken janez? Bai, bai, bai, eta... ...hentzauzekoan e, hainitz... E, ...intzatudira... E, ...atera bideetaz... E, ...baitzira atera bideak... E, e, ...atuhi baiaz zeharkatzeko... ...eta sustu txante espiritun bizi direne... ...erritargu zientzat. O, gana, atera bideetan... E? Egan eh, bezala, autobusak egokitzuko ego dira, eh, gronea eh, subitik pasatzen alko dira, eh, ale bufle horretan izanen dira eh, geltoki gehiago, gero eh, bisikretatze eta oinez pasatzeko jendea, eh, eh, pas bereziak ere ginen dira baionako egitea enzat. Uh, eta beraz bestat aterabideak uh, ere uh, oinez eta bisikletez diren entzat shak uh, baian zubi uh, hori uh, onduan uh, dena ere orteik pastanako da uh, e eta bisikletez gero angeluko hau zabezak eta beraz gajaioa zaktura atendean klo uh, dolidek aipatu uh, du ere autopistaren uh, aterabidea uh, mediki, mintazua, nintzen berekin astuntan eta eh, jantzidan uh, ASF edo ego jantziako autopistako erakundeekin nintzatzeko asuma zutela Zergatik uh, ez, urhidik um, emateko, uh, bayonatik uh, miakitzera joateko uh, bide hori edo pagatokia piskat edo urhidik edo, edo merkeago egiteko ere uh, beste bide bat idekiteko azkenean eta ebil bide hori errezteko uh, piskat. Beraz, hori uh, ere beste ari bide bat litaike. Uh, azkena eta piskat bon, adena, da uh, loturak egiteko uh, itxasontzi segetan adako direla. Uh, bi, bi, uh, bi aldeak itasontzi batekin lutu, lutuko da naveta eberetzi batekin hori uh, irailararen bukaeran eran plantan emanen da uh, keoli zempresa antolatuko da orta, zebera izanen da orren um, ebeten dute prestater hori doberak du hori ikude atuko eh, braz eh, guno soantzeak zarkaten alko da eh, atalant edo cinema tikurbil edo urertze ur tikurbil bestaldera pasatzeko izan eh, dira ama biorenez sola joan ginak ama bos minuturo izango dira eta uh, urugoi bat persona ikotzen dira eh, bertan urririk zanen dela ere azimagatzudu hauza hori hori iraila bukaeran plantan emango eman dute hori, uh, naveta hori uh, urga indian. Shachma mm, berri bat ekarrik hori hona azken janez, baienak. Bai, zergatik ez, eta jaten zidan ere teknikariak berdin zergatik ez, eh, obrek bukatu eta eh hori beteoria txikitzea azkenean eh bon, beste ibiltzeko molde batita ikena eta bai hitzek dutela zeu mm -hmm. aski. Bai bai bai. Mo gero bistan da kezkada autolejoena bai baiuna inguru hietan autolejoak be estirati pizten asken urtuetan honditzen ere direla egiten alda eta zu bi horrek hortan eragina ukango ote duen mosteak hori uh, aipatu dute edo Ez hori alde tx guztak ez ditut, Euzte gehigia -gehi aipatuek eh? gejanjanntzoko horta menan baia yeah, hau da ontan geara ikusi dugu eh, menino horko itzulgunarekin ere izan dela izan zela polinika eh, autole joakxipittzeko eh, orrde handitztzen zituela erten zuten ainitzek, eh, eta Santantezpidtu zubi most, mostearekin, moztearekin eh, berdin eh, voilà, autole joak gehiituko direla auto gehiago eh, aerabide gutxiago ere Para que uh, tenure baten batetik goiti, um, autopistara ildezko do Galatasarayetiko bideo uh, oria uh, biziki complicatoa dela, lejo autolejoak badira kilometroko eta kilometroak, uh, egiada baiona khenzat eta baionatikampo bisitiren guzientzat planar den ondotiquetzara xartiko estela de G6 enen ajusteneri. Untsa, hemen Marga forestier, garen bezala, xanta espiritu, baionako zubiaren estea aipatzeko gaur abiatzen baitute, beraz zamar hilabeteko obrak abiatzen baitituzte, eta zubia estet dute, abisatu zuten bezala, eta behimidezkak gurekin egonik. Zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal irratietan.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 Nundia ze bai mintzatuko gila, pertsonaifamatiak edo ez dienekin. Eta, aste hoz, herri baten ezagutza egin endiagun. Ze <tipen> berri aktualitatea ikuteko emankitzen berria. Aste lehenetik ostialila! <tipen> Larun bat goizuntan bederatziak bos gutitan ikkastolara itzultzen gira. Itxasuko ahokagara ikastolako ikasleekin ekiza bakarlariaren ezagutza eginen dugu aurreik antolatutako kronika batean. Larumatean goizeko bederatziak borz gutitan eta errepika igandean goizeko amekak tarditan. Hala, ze berri kontzabaden euskaliratietan eman emankizun berriak, kronikalari berriak, itzetaputzen ere, uh, oartu sistem bezala egun uh, dibidez, uh, ondoko hastean dominik izango da gurek ilan, hastelenetan uh, izango da, uh, tarteka behintzat, eta biar, ireitzu fia hori gurekin izango da, benar ez bakarrik, uh, or beste kronikalari batekin hariko baikira solasean, Uh, Biharko uste dutziat sorpresa eta marko haste askenean, uste gunean fred behuet, ondoko hastean beste sorpresa batzu. Eta, uh, usaiako eman gizunak, hor dira bistana, goiz berri, ere bihar, zeberri? Linki, argindararen kondatzeko gailuak, oiartzen frango sortzen du egin ediz sozietatea, ari da etxe zonbaitzutan eta apartamendu zonbaitzutan kondagailu horren pausatzen, kontsumitzaile bako txaren libertatea trabatzen duela horrek salatzen dute hainbat instituzioek, gaiunen barnatzeko, osase erriko maite etxeberria hausapesa eta Baionako erriko etxetik Jean-Claude Iriart oposizioko haute txia, aste hartuntako gomitak goizbegin. Uchimandoka Uchimandokan Charles Bidagain Mendebaleko aizetas haiko zaiku. Paxalianeko anitzen dantzen utete itsas aise. Gerardo Mungia pintxe nafartaekin naiko gijauskal herriko istoia baten aipatzen beak bisitutakoa dandanen e erlijione inguruan kokatua zena zen pekatu bat. Kolaboratzaile beriden Juzef Karikabera txotitzekin zinen zaiku eta Daniel Landarten kanta gintzalat sartuko gian. Gazte gazterik, bai euskaltzale, bai abertzale bihurtu nintzen. Utsumandoka aste hartez zazpitan, aztizkenez lauetan. Utsumandoko... Itzeta putz eman gizuna horetan begogu gaukko bihar elkartzen gira. Usaiak behiriz hartzen ditugu Usaiak onak biztanda. Atxaldeko bostetatik seietara itzeta putz eman eta euskalihatiak puntu eus webgunean. Egin klik, -klik eta hor bihar atxemango duzie gaukko eman gizuna. Seiak euskalihatietan.